ходитиму по селу від хати до хати, але буде вже пізно шукати довоєнні фотографії. Думати про ліричний, ліричний смуток, ліричний смуток біля матереної могили, це зрозумів би і дозволив навіть Бермут, сентиментальний, як і всі ми, українці. Бермут на підпитку співає, бринькаючи на гітарі, Ніжних українських пісень, народних звичайно, ліричне етюд, Бузок на могилі матері. Цикл етюдів. У своєму новому циклі етюдів Ярослав Петруня порушує тему любові до матері. Ніби струмом ударило і лушпиння слів спало з душі. Оголена душа знову відчувала. Тут покоїться тіло, уляни.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 Не догріто, а чия душа в дитинстві тепла не добрала, усе життя мерзнутиме. Озирнувся ніде, ні когісінько, самі хрести навколо, у сонці, що вже ледь, -ледь барвиться в червоне. Хлопчик під скиртою не одриває очей від книги. Я опустився на коліна, Торкнув з долонями зарослого травою пагорбка під бузновим кущем. Мене літ десяток чи більше, Допоки я виросту, Щось зрозумію у цім світі І шукатиму могилу матері. До того часу вербовий хрест упаде, Могила осяде, загубиться, І від матері Залишиться на землі єдиний слід. Я, Петруня Ярослав, З підтрав'яного покривала земля, Дихала в моїй долоні холодом. Віннець. Земного життя І я згадав Ще хлопчаком О тим, що під скиртою З книгою на колінах Мріяв Десь колись через тисячу літ Такий же хлопчик Пастиме свиню на стерні І читатиме мою книгу І щоб через тисячу літ Заговорити до нього Із сторінок тої книги І сказати, що я жив Думав про майбутнє, відчував красу неба і землі під небом, і кожної квітки, і кожної павутинки, на яку нанизалася роса. Збудувати із слів, надрукованих на папері, міст через тисячу літ від себе, від свого покоління до хлопчика, що житме після мене. Хлопчик з книгою відчував ріку часу, що невпинно тече крізь нас.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 Розпростевши руки-ноги І наповнивши груди повітрям Заколисаний, ущасливлений хвилиною